Вълшебната принцеса. Живял някога крал кумото се родила красива дъщеря. Той я намирал за толкова прекрасна, че е кръсил вълшебната принцеса. Всички в двора и кралството приели това малко различно по рода си име. Но на една Фея, на име Ларги, това не се харесало да нарече това обикновено дете, вълшебната принцеса. Няма да позволя такава обида. Ще му дам да се разбере този крал. И когато вълшебната принцеса станала почти на 8, Ларги се явила в образа на старица и отвлякла детето, докато си играела в кралската градина. Завела принцесата в един красив дворец и я накарала да работи като нейна прислужница. Вълшебна принцеса значи. От сега нататък ще се грижиш за този огън и ще отговаряш никога да не огасва. Ако изгасне, ще те пратя при чудавището Ларкони да го вземеш обратно. А Ларкони обича да превръща хората в камъни. Аха. Годините минавали и вълшебната принцеса пораснала и станала красива девойка. Един ден минавала покрай фонтана в двореца, когато видяла дъга, която се образувала от течащата вода. Застанала, за да я погледа, и един глас и заговорила. Вълшебна принцесо, наблюдавам те в двореца от няколко седмици. Ще поседнеш ли да си поговориш с мен? Ти ли си тази дъга? Да, аз съм. Феята на този дворец реши да си отмъсти на моя баща, краля. Затова ме отвлече и ме постави в дворец надалеч от тук преди много години. А сега иска да направи ужасно заклинание, с което да ме остави тук без цялото ми. Мога да говоря единствено чрез седемте цвята на дъгата. О, и моят баща е крал. И феята отвлече, и мен... Откакто съм тук, не съм срещала никого. Аз също. Откакто ме отвлече, тялото ми е в магичен сън. Сега мога да разговарям с теб, защото тялото ми не е тук. Не съм разговарял с никого от години. Може ли да станем приятели? Да, с удоволствие. Толкова е хубаво, че има с кого да си приказвам. Но какво е това ужасно заклинание, което ще ти направи? Не знам. Единственото, с което съм наясно е, че проклятието ще бъде развалено само ако тялото ми се пробуди. Но аз дори не знам къде е дворецът, в който стоя заспал. Чух само Ларги да казва, че дворецът е отвъд замъка на чудовището Ларкони. На колко години ли сме били, когато ни е довела тук? И така, Принцът на Дагата и вълшебната принцеса се срещали всеки ден. Споделяли мъката си, утешавали се един друг, смели се и се шегували помежду си. Това продължило дълго време и започнали да се влюбват един в друг. Принцесата била ужасена от проклятието, което Ларги щяла да направи на принца на Дагата. Знаеш ли кога Ларги ще ти направи заклинанието? Не тя винаги прави важните си заклинания на петото пълнолуние в годината. А до тогава остават само три дни. Ще отидеш да се опитам да те събудя в този дворец. Скъпа, та ние дори не знаем къде се намира този дворец. Освен, че трябва да прекусиш леговището на чудовището Ларкони, за да стигнеш там. Това са вълшебни заклинания, а ние сме просто хора. Как може да ги развалим? Не мога да те пусна. Прекалено опасно е. Знаеш ли, не ти искам разрешението. Не мога да понеса мисълта да рискуваш живота си заради мен. Аз не мога да понеса мисълта, че нещо ужасно ще ти се случи. Виж, не знам как да го направя, но няма да се откажа преди да съм опитала. Знаем, че двореца, в който е спящото ти тяло, е отвъд замъка на чудовището Ларакони. Значи трябва да отида там. Не, това чудовище превръща хората в камъни. Моля те, остани тук, с мен! Как да накарам Ларги да ми покаже пътя до леговището на чудовището. Ага, ага! Знам какво точно да направя. Вълшебната принцеса угасила огъня и както и очаквала, това разгневило Ларги. Остави огъня да огасне. Не памниш ли какво ти казаше че ще стане, ако това се случи? Аз много съжалявам. Не. Сега трябва да го вземеш от леговището на чудовището в тъмната гора. Вземи това, върни огън обратно в него. В случай, че не се превърнеш в камък преди това. Невъзмутима и твърдо решена, принцесата тръгнала към леговището на чудовището. Вървяла през тъмната гора и изведнъж видяла една сърна да изкача от нея. Обърнала се и заговорила. Какво прави човек като теб в тази тъмна гора? Трябва да достигне отвъд леговището на чудовището. Това чудовище превръща хората в камъни. Никога не ще те оставиш жива. Сигурно по някое време през деня той излиза от леговището си. Само тогава ще мога да вляза вътре. Умно, но все пак е рисковано. Защо рискуваш живота си за някой друг? Не те ли е страх? Страхувам се за себе си и за принца. Но няма да се откажа преди да съм опитала. Не е си натрябва да продължа. И тък му принцесата се канела да тръгне. Сърната изневиделица се превърнала в красива фея. Възхищавам се на твоята смелост, принцесо. И аз ще ти помогна. Вземи това. Използвай съдържанието само в краен случай. И запомни, не трябва да заспиваш и не трябва да се храниш, докато не стигнеш двореца, в който лежи спящото тяло на принца. Каквото и да става, не се страхувай и не се предавай. Благодаря ти много. Ще направя каквото ми каза. Вълшебната принцеса продължила нататък. Намерила леговището на чудовището и го зачакала да излезе скрита зад едно дърво. Малко по-късно го видяла да пристъпва към гората. И се втурнала вътре в барлогата му, за да я пресече, когато изневиделица чула зад себе си силно изловещо сумтене. Мислиш си, че можеш да влезеш в леговището ми без да разбера? Моля те, посми ме! И да изпусна такова чудесно парче камък. Не се приближавай! Тя нямало къде да избяга и бръкнала с ръка в турбата, като извадила това, което стояло там. Изведнъж се появила толкова силна и ярка светлина... Която заслепила чудовището и принцесата се измъкнала от бърлогата му. Принцесата успяла да стигне до друга гора, а в далечината имало един замък. В момента, в който го видяла, изведнъж се почувствала толкова замръзнала, гладна и уморена, както никога досега. Не. А, не трябва да заспивам. Трябва да продължа. Ако не хапна и не си почина, ще умра. Но сега не мога да спра. Не мога. Изведнъж пред нея се появил един демон. Гладна ли си? Искаш ли това? Много е вкусно и сочно. Ммм! Не, трябва да продължа. Уморена, гладна и недоспала принцесата продължила напред. Всеки път, щом се хванала за дървото, за да се подпира, приходенето се появявал някой демон, който и предлагал плод. Гладна ли си, искаш ли това, вкусна и сочна е! М -м -м. Гладна ли си, искаш ли това, вкусна и сочна е! Гладна ли си, искаш ли това, вкусна и сочна е! Всеки път ще отказвала да вземе плода и се забождал по някой трън, но тя не спирала. няма да се откажа. С последни сили се покатерила към замъка и накрая стигнала до него. Но вратите били заключени. Опитала се да щупи Катинара, но не могла. Затова... Тя отново бръкнала в турбата и извадила един ключ. Поставила го в ключалката и веднага попаднала в една великолепна стая. В средата на стаята лежал принца на дъгата, изпял непробудно. Дали това е принца? Тя се приближила до него и го побутнала. Той не помръдвал. А. Как да го събудя? Сънят му е вълшебен и само магия може да го прекъсне. Тя разтворила турбата и извадила нещо отвътре. Била малка цигулка, която увеличила размера си и засвирила с най-прекрасната мелодия, чувана някога. Мелодия, която имитирала песента на птиците при зазоряване. Принцът потрепнал и накрая се събудил. Вълшебна принцесо. Любов моя! Ти ме намери! Казах ти, че няма да се предам преди да съм опитала. Но ти рискува собствения си живот заради мен. Ти ме спаси! Благодаря ти! Благодаря ти много! Изведнъж се разнесли празнични звуци и влязла прекрасна кралица, следвана от благородни мъже и жени. Майко! Синът ми, най-после се събуди. Проклятието вече е развалено. О, и Ларги повече никога не ще може да нарани когото и да било. Но как стана това? Принцът разказал на своята майка всичко и как вълшебната принцеса е спасила живота му и колко влюбени са един в друг. Казали на кралицата и за това как принцесата е била отвлечена от кралството й? Веднага изпратили съобщени на родителите на принцесата. Те били на седмото небе от радост, щом видели своята дъщеря жива и здрава. Двете семейства били много радостни. Отпразнували женидбата на принца и принцесата с голямо веселие. И да, те живели щастливи до края. Тяхната история е пример за това как не трябва да се отказваме, а да се стремим да следваме мечтите си и да ги сбъдваме. Не е ли така?